Nire ustez, e, e, denok elkarrekin egin behar degula lan e, prozesu hau burutzeko. E, Euskal Gizarteak e, urratxanitze eman ditu, eta elkarrekin eman ditu urratxoiek, eta askotan alderdi politikoak e, ez tira e, egoraren mailara egon, eta hori badaukagu haukera egindako lan, lan horren mailara egoteko. Mm. Bueno, ba, gaurka ba argazkia oso garrantzitsua izan da, e, batez ere ba esberdintasunen gainetik, eh adostasunera iritsi garelako e, puntu bat da batez ere bak prozesuan aurrera pausoak eman behar direla argi dugulako. Ba, gizarteriak hori eldarrikatzen delako aspaldi ditagu ardura hori dugulako. Hasiera dubukera. Prozesu baten e, urratx, e, aurrera pauso bat da. Baina oraindik aurrera pauso gehiago eman, ditu, eman behar ditugu. Azken aldi honetan e, pauso asko eman dira, adibidez viktimen ba, e, errekonozimenduari dagokion hoez, baina oraindik gehiago eman behar ditugu eta nire niuzte prozesuaren bukaera e, violentziaren deslegitimazioa izango da. Sozialki eta politikoki oraindik ez dugu hori guztiz lortu baina hau oso aurrera pauso garrantzitsua izango da. Horri bat erraititendor horri bat buel ematzen dela, Ba, bai... E, beti esaten den moduan e, horri ari bueltamateko irakurri beharra dago aldeza aurretik eta hori ere garrantzitsua da. baino egia esan da gure ikuspuntuz, e, hau izango litzateke ez bakarrik aurrera pausu bat gehiago baizik eta oso aurrera pausu garrantzitsua eta e, desarmatu gingo dela esateak oso aurrera pausu garrantzitsua da eta orain botere publikoek aurrera pausu gehiago eman beharko dute ba, eskuzabaltasunez batez ere ardura askorekin